سورة النازعات دی سورت پسیده اس بات دا قیامت کئی سنگ جمخ کے ذکر شو تخویب دنیاوی پا حلاکت دا قومن و سارا او دلائلی ای زکر کری پشان سورة مرسالاتو تخویب دنیاوی پا حلاکت دا فرعون احیم. او قیامت تنمک دی اتوامت الکبرہ دیر لوئے مصیبت تے ہوئی اتوامت الکبرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونہ زیعات غرقن گوادی اغم علیک چرہ دی روحونا دی کافراننا پا سختے سرا ننوزی و روح تی نروباسی دیر سختی و سرکی ونہ نشتن خوشالهونکي د مؤمنان درا په خوشالهولو سره هغه سره خو خوږی خبري شروع وکي بنا چې السلام يقراو کا سلام الله تبارک و سلام وي دا سلام می تراوړې ښا ذریغا ما ابي عباس تيبتم فتخلوه تا دنیا کې ډېر دي جون تیر کوخه نو باز دې کناسا پروحت نواخل کما شوم ته چوي چې هغه دې کار غو دې دا سي خوشالي والسابحات صبحا اوغه ملائک چې لامبو وي په حکم پسي په لامبو اهل سره والسابقات سبقا پس مخ کې کیدون کې زه هر چا نه د په حکم پسي فل متبرات امران دا زرمندي چې وي دمر لامبو دا سله دا وی دا کار کوي کنا کار چې کمی او ته حوالہ کړي دي نو دا غي انتظام او تدبیر کوي کناخه تدبیر کوونکی دا الله ده حکم چې رست نه شي غلطي او ختایی پکې نه شي لا يعصون الله ما عملوا چې په سیمو مقرر کړي سوک په وحي سوک په روح سوک په بارانو نو سوک په هواګانو نو امر امرت الله زیتر اسی کنا عذرن او نذرن کنا چې لا تعذر پیش کی چې الله مون کو یوما ترجو فر راجی پتو یاد کاغرز چې وب جړکی دی دنیا لرا هغه شپې له جړکون کې تاسې شپې له ټول دنیا به جړکه ښه تتباور راضیفا دا خو ول شپې له وکنا نو لګی ذلی وی په دې پسې اځوې م شپې له اکا پاسلا بکی دیرا نشتا خواه تطبعو چه حدیث کی سلوی خراغلی نو که دیجی سلوی خرازی قلوب یوم ایز امواجفتن دیر زلونا پا دورت بانی رپیگی اب سوار و آخاشا اوسترگی بے راوتی ده بطن یقولو نا اوچگی بوئی نا یقولو او نا اوست دنیا کسوئی اوست پا دنیا کسوئی نشتا کنا نو قیمت قیامت پر ټوکی کوي ا اننا لمردودون فی الحافره یمن ب بیاوا فسکری شو په نوې بدن کې فحافظه او تولیو یلدان ته کومه کې ذکر شو قیامت کې چې الان نسوی بنا نه چې تاسو به برابر کما لګوتو رب ان دونا بدی لاس برا او حافظه ویل شي د اسخ پیتا نو اس تخ پکې دی اب یې اوچته کینو نخې جوړه شوی کنا نو د دغه په او داغه نخې سفر اچتا چې داغه لو یو دا دا وړه ده نه بالکل یو شانت ده حافرا نو دی وی چې به مونږ بیا دغه سپدی بدن کې جونځی کولې شو ایزا کنا یزو منخرا او کله چې مونږا ډو کې شو راست شو نو بیا قالو وای دې تل کزن قرتن خاصره دغه بیا جوندون دی کنه په دغه وخت کې دارا تلل خوزمونگ د پارډیر تاوانی دی زمونگا حال خوڑیر خراب دیوی پا فا. خفل وزانی قرار کئی فینما ایزا جرت و واحدت اللہوی بیشکا دا خو جلق دیو فیزاون بی الساہرہ طول با پڑاگا په میدانو لاری دا قیامت پا میدانو هل اتاکا حدیث و موسا موسا علیہ السلام پا میدانو لارو کنا راغل اتا تا خبر د موسا علیہ السلام کل چ आवाज وکړو د طرف دو بلواذ المقدس توه 파را میدان د بیت المقدس کوي تور کی چې پاکو اورډو د برکتنا چې لار شعفراون ته د سرکشي کړی دا نو خبر او توکه خو پنرمه سرخه فقل وتو یا هل لك الا ان تزکا افراون دا چې زن پاک کی لامودو گانته لامودو خیرنه روزان پاکه انتزکا واحدیا کاله ربک فتخشا او هدایت کوم تا تا په طرف دربست باندې نو او یری گان فراول ایتل کبره هغه تاسو کې چتا سراوی دی ماته او خیا نو وی خو هغه تا معجزه لویان چې موسی علی السلام له ورکل ارې ده دا نمنم داو سحر دی تکذیب او کونه فرمانی او کلاسم معتبره او بیا شاکړه ایسه د مقابله کوشش یې کو منډي او کوشش یې کو چې مقابله وکو فحشر فنادام خلق را جمع کو اواز یې وکړلانه او وقاله انا ربکم الاعلى زه استاذ ربي مادي چت باخذ الولاء نکالا الاخرت والاولان پس اونيو اللہ دلرا عذاب دو اخرت او دنیا دنیا اوخرت کے دروازے پر عذاب راگے یہ پعذاب درست ہے خبری او دلومبے خبری یہ خبرے محققے اور سورہ قصص كثير شو چے ایو ہے ملؤ ما من الہ غیري ای زخه بغیر ز خپل ځان نه بل سو خدای نو وینم چې تاسو د پاره شته او یو یادوې النبی ذالک العبره لمن یخشى یقینا په دې واقعیا کې عبرت واقع ته دا, دا چې تاسو د پاره چې یریږي د الله نه ا انتم اشد خلقا انسانانو تاسو ډیر مضبوط یې په بدن کې ام السماو اس کنا اسمان بناها تام الله جوړ کړي دي رفعا سم کہم او چت کړي دے چت دیم اسو او خې برابر کړي دے چې ایس لړجورا کټوالې پورټوالې پکې نشته واغ تو شلې له او رخ کاره کړي دا شپد دیم یا تور کړي دا شپد دیم واخر ج زوها او ریسټلې دے هرانا دی چنور دی نه ارسو بنسبت اسمان تک یول شپوم د ناراضی رزم د ناراضی انور سره تعلق لګنو او زموږه په پس د دې نبیه خورا کړی ده او ده پیدا کړو په داغه سی غوند و چې د اسمان کار برابر کړ نبیه زموږه کا خورا کړه اخره زمینا ما او مرعاهم دح واسه چې خورا ولدي رئیس ليدي د دېنا وبد دي ومرعا او ور شو د دې بوټي واه وصلونا او غرون غرزولی پا دیزم کبان دی مطال لکم ولیان آمکم استاوز دا فیدی دا پارا او استاوز و سارو دا فیدی دا پارا پیدا جاعتت توامت الکبران مکلا چراشی اغا مصیبت لوی دا قیامت دار ساو پناشی مطلب دا دی چک داتر اغا آواز پوری دی اگل چه اغا آواز اوشی ندا بایس نی بیا یو مای تذکرو الانسانو ماسا دا غرود دا چیادی بینسان خپل عمل ینظر المرءو ما قد دمت یادا ہو قیامت کی با دغی تار سوگ گوری عمل تا با گوری او خکار بکلیشی جاننم اغا چاد پارچیوینی یه نو پس اغا سوگ چی سرکشی کلیوالک فیران و آسر الحیات دنیا و دنیا غرکلیو پاخرت بانده نو جهنم د ذید او سید او ده وا م من خاف مقام ربي یا سوق چیرې دو عظیم ملاقات د خپل ربنا او من کړي وخ خپل نفس د خواهشاتونه نو به شکا جنت زید او سید عزیز یسالو نکا تاسو کستانه ان ساعت هم تسالون کو ته قیامت تاسو کوي ایان امر صاحه چې کله به ی نستنا نسله تاسو کوي تاسو خبرې فیمه انتم من ذکرها چرته ایته د د بیاننا الا ربک منته په طرف درفستا باندې دا غی علم دی بشکته يرون کی هغه چالا چیریګ د الله نه کنن ميو م يرونها قیامت کنه هغه لم یلبسو الا عشیه او ظحاها ریبوئی چی دی درنگ نه ترکل دنیا کې مغاریا او سحر یا او مازیگر تاسو با دنیا د جن خستخ کارشی لګ بخ کارشی